13. Daniels megpördült. Bár nem lett volna képes arra, hogy különbséget tegyen a két neomorf között, abban biztos volt, hogy a kifejlett ogre, ami két lábra állva magaslott a háta mögött, nem azonos azzal, ami Hallé testéből robbantotta ki magát. A nőre támadó, előre lendülő szörny eltátott a fehér, csontos álkapcsú pofáját, kivillantotta egyenletes hegyes fogait. Azzal, hogy nekirontotta a fehér testnek, Walternek, bár ő maga is oldalra lökődött, annyit sikerült elérni, hogy megingatta az előrevetődő lényt. A szörny éles rikoltással elfordult Danielstől, hogy a szintetikusra támadjon. Walter felemelte a balkarját, hogy védje magát. A borzalmas fogak egyszer, kétszer is belemartak, Szétszaggatták az uniformisát, roncsolták a karját. Az egyenetlen szélű sebből szintetikus életned fröccsent. A biztonságiak reagáltak a támadásra, Walter segítségére siettek, de nem igazán tudtak úgy tüzet nyitni a szörnyre, hogy ne találják el a szintetikust vagy Danielszt. A feldühödött neomorf előre csapott hosszú farkával a hegyes farok véglesújtott és keresztül ütötte ankor koponyáját. A farok visszahúzódásával a közlegény szeme visszafordult a koponyájába, a kezéből kicsúszott a fegyver és összerogyott. A hihetetlen sebességgel mozgó lény ezután oldalra, kúl irányába vágott. A férfi a levegőbe emelkedett az ütés hatására és jó hat métert repülve a bokrok közé zuhant. Közben Rózentál eszelősen lőni kezdett, folyamatosan nyomkotta az F-90-es ravaszát. Lopénál működésbe léptek az ösztönök és az évek során begyűjtött tapasztalatok. Félre söpörte fájdalmát és csatlakozott Rosenthalhoz a lény szétrobbantásában. Miközben a neomorf még mindig ott volt közöttük, nem lőhettek szabadon, minden egyes ember veszélyben volt, bármelyikük a baráti tűzáldozatává válhatott. Teljes volt a káosz a magas fűben, és ez óriási veszélyt jelentett, mivel a félelem és a pánik mindenkit meggátolt abban, hogy parancsokat adjon, racionális döntéseket hozzon. Daniels, Walter és Oram nem rendelkezett fegyverekkel, így nem segíthettek a két katonának, ezért megpróbáltak a földre lapulni, Megpróbáltak kívül maradni a tűzvonalon. Közben Kulnak az zuhanást követően sikerült összeszednie magát. Feltápászkodott, és ő is tüzet nyitott az ellenségre, ám ez nem tartott sokáig, mert Rózentál egyik lövedéke véletlenül vállon találta, ismét elterült a földön. Ez volt az a pillanat, amikor a halléből kikelt neomorf, már akkora volt, mint egy kisebb majom, Hosszukás koponyájának hátsó része hegyes csúcsban végződött, kirontott a magas fűből, és csatlakozott a küzdelemhez. Abban a pillanatban, ahogy Rosenthal feléje fordult és lőni kezdte, előre csapott a farkával, kisöpörte a nő alól a lábait. Rosenthal hanyat zuhant, de még mindig húzta a ravaszt, ahogy a farok újra és újra feléje csapott. Bár ömlött a vér, az alkarjába hasított sebből, nem adta fel a harcot, folyamatosan lőtte támadóját. A lények átkozott túl gyorsak voltak. Daniel szétnézett, és miközben lázasan gondolkodott, mit tehetne azon kívül, hogy köveket kezd haigálni, meglátta az elesett ankor karabéját. Próbálta mindkét lényt szemmel tartani, és közben négy kézlábra ereszkedve mászni kezdett a fegyver irányába. Amikor megszerezte és felkapta, a hátára fordulva rózentál támadóját kezdte lőni. Biztos volt benne, hogy eltalálta a lényt, ilyen távolságból nem is nagyon lehetett el a célt. De azután szembesülnie kellett a tényel, hogy a lövedékei mind a sötétségbe száguldottak. Keserűen megállapította, csupán annyit sikerült elérnie, hogy távol tartotta a dögöt a sebesült közlegénytől. Kiderült, kétségbeesett ellen támadásával még valamit elért. Magára vonta a nagyobb, fejlettebb neomorf figyelmét. Ahogy a szörny vicsorogva karomszerű újjait előre feszítve feléje vetődött, végső elkeseredésében keresztbe fordítva maga elé tartotta a fegyverét, hogy legalább megpróbálja hárítani a rohamot. Hirtelen éles fény villant a fejük fölött. Pislogni, hunyorogni kezdtek, Daniels felemelte a kezét, hogy védje a szemét, és megpróbálta meghatározni a fényforrását. Az ejtőernyőre rögzített vakító fényforrás aláreszkedését magas, víjogó hang kísérte. Ahogy a fény pulzálni kezdett, a víjogás felerősödött. A fákjából lökés hullám terjedt szét, és közben a fény is felerősödött. Daniels pár másodpercre átmenetileg megsüketült és megvakult, azt sem tudta meghatározni, merre fordítsa a fegyvere csövét, merre lőjön, fogalma sem volt, hol lehetnek a célpontok, vagy bárki, bármi más. A vérszomjas lényeket, a társait, a közvetlen környezetét, mindent eltüntetett előle az agydermesztő hang és tsunami. Ahogy kissé visszatért a hallása, és már látott is valamit, kétségbeesett igyekezettel próbálta meghatározni annak a neomorfnak a helyzetét, amelyik korábban feléje tartott. Nem találta a dögöt, de a kisebbet sem, amelyik korábban a magas fűből rontott elő. Csak a társait, csak őket pillantotta meg, az életben maradt katonákat, a kábultan és zavarodottan maga elé motyogó oram kapitányt. Valamint walter aki megpróbálta bekötözni sérült, életnedve csorgató karját. Csak ő, meg én. Meg még valaki. Daniels a sötétben nem látta a hozzájuk csatlakozó csukjás alak arcát, de a testalkatát méricskélve megkönnyebbülten nyugtázta, csakis ember lehet. Ezen kívül semmit sem lehetett megállapítani róla a csukjája miatt. Daniels megkönnyebbülése tovább fokozódott, bár még nem nyugodott meg, amikor az alak megszólalt. A hangja férfiasnak tűnt, érdekes akcentussal beszélt, de a szavait tökéletesen meg lehetett érteni. Vissza fognak térni. Velem kell jönniük. Azonnal. Azzal az alak megfordult és beleolvadt a sötétségbe. A túlélők egymásra néztek. Egyikük sem tudta, mit tegyen, mit mondjon. Először a két neomorf, most meg a csukjás ismeretlen, aki olyan volt, mintha egy középkori fali képről lépett volna le. Daniels szátsiett a rogyantan kuporgó alakhoz, amely nemrég még egy életerős férfi volt. Kriszt, kapitány, menjünk? I I igen, motyogta oram anélkül, hogy felnézett volna a nőre. Látszott rajta, Lélegben valahol nagyon messze jár. Igen, menjünk! Kúl, aki a fájdalomtól rángatózó arccal állt előttük, a sötétség felé, abba az irányba biccentett, amerre a csukjás alak eltűnt. Ugyan miért hallgatnánk rá erre az akárkire? Bárki volt is. Igazad van. Daniels a férfira nézett. Akár itt is maradhatsz. A másik közlegény, Rosenthal felé fordult, akinek az életét valószínűleg ő mentette meg. – Jössz? – Itt biztos nem maradok! – mordult fel Rózentál. A habozó kulra nézett. – Bárhol jobb, mint itt. Itt semmi sem véd meg minket. Elvesztettük a leszálló egységet, sötét van. Szerintem az lenne a legjobb, ha egy feljebb fekvő részre mennénk, és valami fedezéket keresnénk. A sötétség irányába mutatott. Mr. Rejté azt mondta, az izék visszajönnek. Ez arra utal, hogy valamilyen szinten ismeri a viselkedésüket. Azon kívül, hogy benne szívesebben megbízom, mint másban, azt is szeretném kideríteni, hogy került ide. Talán érdemes lenne megtudni. Odabiccented Danielsnek. Tűnjünk el innét. Vinnünk kellene a zsákokat, meg a muníciót. Daniels a vállára vette karabéját. Mindent, amit elbírunk. Félkézzel a füstölgő leszálló egységre mutatott. A tűz már szinte teljesen kialudt. Ha a körülmények engedik, később még megnézhetjük, maradt-e bármi használható. Nappal tette hozzá jelentőség teljesen. A többiek örültek, hogy végre valaki irányt mutat nekik. Utasítja őket valamire, el is kezdték összeszedni a holmiukat. Ahogy előre lépett, hogy magához vegye ankor felszerelését, Daniel tekintete megakadt a gyászoló lopén. Az őrmester ekkor ismét partnere széttépet holteste mellett térdelt. A nő odament hozzá. Először arra gondolt, a nagy darab férfi vállára teszi a kezét, de végül csak megszólította. Már semmit sem tehetünk érte, lopé. Tudom, felelte az őrmester, de még mindig nem állt fel. Kinyújtotta a kezét, Szelit kedves mozdulattal lefogta Hallé szemét, majd előrehajolt, hogy még egyszer utoljára, végső búcsúként megcsókolja. Amikor ez is megtörtént, leúzta a férfi egyik törött ujjáról a gyűrűt, belecsúsztatta a saját ujját. Ezután már tényleg nem tehetett semmit. Felállt, még egyszer a halotra nézett, majd Daniels felé fordult. A nő bólintott, jelezve, hogy megérti a helyzetet. Lopé is biccentett. Mindkettejüknek megvolt a maga feladata. Danielsznek meg kellett értenie, mi az, ami rájuk támadott, Lopénak pedig biztosítani a kellett számára a lehetőséget, hogy elvégezze a munkáját. Lopé felszette a holmiát, majd a nővel együtt csatlakozott a többiekhez. Futniuk kellett, hogy utolérjék a különös, csukjás, kétlábú alakot. Végig érezték, a nagyobbik neomorf tisztes távolságból követi őket. Tisztes távolságból, ami azonban egyre csökkent. A csapat tagjai felgyorsítottak, vakon követték ismeretlen vezetőjüket az ugyancsak ismeretlen cél felé, de a neomorf közben egyre közelebb került hozzájuk. Az emberek a sötétben újra és újra úgy érezték, a szörny pillanatokon belül lecsap rájuk. Mintha már egy örökké valóság óta rohantak volna előre. Időnként aggodalmasan hátra néztek, és ilyenkor megpillantották -meg a fehér testet, amely szinte azonnal eltűnt a fák vagy a bokrok mögött, amikor érzékelte, hogy észrevették, vagy rászegeződött valamelyik fegyver. Felmér minket, állapította meg Daniels. Teszteli a hallásunkat, a mélységérzékelésünket a reakcióidőnket. Daniels hallotta a közvetlenül előtte haladó Rosenthal lihegését. A közlegény valószínűleg kifáradt, de nem lassított, ma hogy a többiek sem tették meg ezt. Rosenthal lélegzése hirtelen megváltozott, hangosan és hosszasan szívta be a levegőt. daniels tovább vitte a lendület, és kis híján orra bukott annak az akadálynak a lábában, Aminek a felbukkanása a döbbenet erejével hatott rózentára. Az alak humanoid volt, és hatalmas, egy valódi óriás. Daniels elrohant a mozdulatlanul fekvő kiszáradt test mellett, de közben megállapította, valószínűleg tökéletesen beleillene azokba a kapszulákba, amelyeket a lezuant hajóban találtak. Lehet, hogy az űrből érkezett ide erre a bolygóra, talán valamikor nagyon-nagyon régen. Vagy talán itt, ezen a világon született? Ha ez a helyzet, akkor mit keres itt a teste? Miért éppen ezen a helyen érte utol a halál? A kérdések, amelyekre nem kapott választ, remélte csak egyelőre nem. Ahogy a csukjás alakot követték, hirtelen azon kapták magukat, hogy egy kopár lejtőn rohannak lefelé. Ezen a területen nem voltak fák, nem nőtt se fű, se búza. Itt csak testek voltak, több ezer hatalmas fehéres humanoid test. A legtöbb összekuporodott, gugolt vagy úgy hasalt, mintha valamilyen katasztrofális csapás elől próbált volna fedezékbe húzódni, de voltak olyanok is, amelyek magzati pózban húzták össze magukat, a kezüket az arcukra szorítva, a karjukat a fejükre téve, mintha védekezni akartak volna valamivel szemben. Csupán néhányuk állt egyenes háttal dacosan. Danielsznek ezekről a testekről a történelemkönyvben látott hasonló alakok jutottak eszébe, valamikor régen az európai kontinensen egy Pompei nevű városban tömegek haltak meg a közeli vulkán a Vezúv kitörése során. Azokat az emberi testeket a láva dermesztette bele az időbe és a térbe, itt azonban, a testek hasonló pózokban feküdtek, mint a pompeiben talált áldozatoké, viszont ezeket az ezreket valami más ölte meg. A közelben nyomasen sem volt a megkeményedett lávának, írtelen jött áradásnak vagy földcsuszamlásnak, vagy bármi más váratlanul bekövetkezett természeti katasztrófának. Bármi is történt ezekkel a humanoidokkal, az sokkal, sokkal intimebb dolog volt, valami olyasmi, mint például a Daniels gondolatait fegyverropogás szakította félbe. Kiderült, Lopés és Rózentál úgy látta, halálos üldözőjük túlságosan részkedett, és ideje tüzet nyitni rá. Nem lehetett megállapítani, eltalálták-e. A szörny talán épen, talán sebzetten, de tovább követte őket. Rózentál eszelősen rángatta a ravaszt, az őrmesternek rá kellett szólnia, hagyja abba a lövöldözést. Takarékoskodjunk a munícióval. még szükségünk lesz rá. A készletünk oda a leszálló egységben. Nyilvánvaló, hallottuk a robbanásukat. Annyi lőszerünk van, amennyi nálunk maradt. Rózentál biccentett és abba hagyta a tombolást. Tovább ment, de sűrűn hátra nézett. Leértek a dom lábához, ahol ismét elképesztő látvány fogadta őket. Egy hatalmas, néma város terpeszkedett előttük. A vihar és az ionoszféra eltakarta anya szkennerei elől, de most ott állt a menekülők előtt a maga megfakult pompájában. Ahogy követte a csukjás alakot, Daniels biztosra vette, hogy ebben a városban már régóta nyoma sincs életnek. Sehol egy fény, sehol egy mozgás. A város épp olyan élettelen volt, akár az erdő és a búzamező, a füves rét és a tó. Azok, akik építették, akik egykor itt éltek, szétszórtan hevertek, több ezer óriási test testmálladozott a nedves klímában. A monumentális épületek azonban egyelőre még álltak. Ahogy mélyebben behatoltak a néma városba, Daniels sajnálta, hogy nem készíthet felvételeket. Egy dolog feltételezni, hogy létezik egy intelligens, idegen civilizáció, az emberiség már több évszázada foglalkozott ezzel a kérdéssel, de valami egészen más találkozni egy ilyen civilizáció létezésének bizonyítékaival. Egészen más, amikor az ember rádöbben, hogy a valósággá keményedett feltételezések folyosóin nyárkál. Bármerre nézett Daniels, mindenütt ismeretlen rendeltetésű, toronyló építményeket, ismerős és meghökkentő formájú épületeket látott maga körül a holdfényben. Álmélkodva nézelődött és megállapította, a különös struktúrák gyönyörűek ugyan, ugyanakkor vészjóslók is. Az utcákon több ezer halott óriás kitekeredett, eltorzulta a heverő, vagy nyugodtan üldögélő holttestét látta. A tetemek mellett olyanok is akadtak, amelyek az épületek tövében helyezkedtek el, olyan pózban, mintha annak idején, a haláluk előtti percekben még fel akartak volna mászni valahová. Ahogy a csukjás alak keresztül vezette őket egy gigantikus téren, az embereknek újra és újra irányt kellett változtatniuk, hogy kikerüljék az ősrégi hullahalmokat. Közben természetesen folyamatosan szemmel tartották kitartó üldözőjüket. Daniels nem látta a szörnyet, de biztos volt benne, jelen van valahol. A csukjás alak egy építményhez vezette a csoportot. Ez a struktúra nem volt akkora, mint a körülötte állók némeike, de így is meghökkentő magasságba emelkedett. A bejáratához vezető lépcsősort, óriások, és nem emberek számára alakították ki. A menekülők, ahogy felkapaszkodtak rajta, utolsó erőtartalékaikat használták fel. Már majdnem felértek, amikor üldözőjük valami miatt úgy döntött támadást indít. A sötétségből sápattan rohant a csoport irányába, a nyílt térre érve felgyorsított. A kimerült emberek felemelték fegyvereiket, és felkészültek arra, hogy megvédik magukat. Közelebb húzódtak egymáshoz, hogy jobban koncentrálhassák a tűzerejüket. A lövéseikkel ugyan korábban lesem lassították a dögöt, de még a bizonytalan taktika is jobb volt, mint a semmilyen. Vezetőjük elképesztő erőről tett tanúbizonyságot, amikor kinyitotta a lépcsősor tetején álló hatalmas fémkapukat. Befelé, intett a menekülőknek, kövessék. Daniels engedelmeskedett és közben megállapította magában, a furcsa kiejtéssel beszélő alak a jelek szerint hozzászokott a parancsok osztogatásához. Berohant a kapun, a társai követték. A sort lopé zárta. Amikor ő is belépett, a csukjás bezárta a kapuszárnyat. A váratlan és borzalmas katasztrófa túlélői lihegve meg. Már annak is örültek, hogy a változatosság kedvéért kapnak levegőt. Ahogy a légzésük normalizálódott, ismét előtérbe kerültek a tudatukban, a kiképzésen tanultak. Felmérték a felszerelésüket, ellenőrizték a fegyvereket, ellátták a sérüléseket. Danielsznek eszébe jutott egy ostoba vicc, de úgy döntött, ezt elteszi későbbre. Még nem jutottak vissza a kovenantra, még nem voltak biztonságban, mert nem voltak biztonságban, ők is éppen olyan hirtelen elpusztulhattak, mint szegény Hallé, vagy mint Karin, Feris és Ankor. Viszont még éltek, egyenlőre. Daniels elképzelni sem tudta, meddig marad így, de ez még mindig jobb volt, mint a másik alternatíva. Az emberek lihegésén és az idegesen elsuttogott pár szón kívül teljes volt a csend az organikus tervezésű, magas előcsarnokban, amelyben találták magukat. A csend nyomasztóvá vált. Miután rettenetes üldözőjüket kizárták, végre jutott idejük arra, hogy szemügyre vegyék a szemét, aki megmentette őket. Ahogy az alak felé fordult, Daniels látta, hogy egy kéz, egy emberi kéz emelkedik a csukjához, és hátra tolja. A fejet hosszú gubancos haj borította, a lény uniformisa, kopott és viharvert volt. Első pillantásra riasztónak látszott, de a hajalól egy megnyugtatóan emberi arc bukkant elő. Nem, nem is csupán emberi volt, hanem ismerős. Túlságosan is az. Daniels oldalra fordult és Walterra nézett. A szintetikus visszanézett rá. A vezetőjük, úgy nézett ki, mint Walter. Nem, helyesbitett ez. Nem úgy néz ki. Pontosan olyan. Pontosan, természetellenesen, nem emberi módon. Kiderült, hogy valóban nem emberi módon. A nevem David, mondta megmentőjük. Azért vagyok itt, hogy szolgáljak.